I Vietnam läste jag på lärarhögskolan i Saigon. Jag jobbade som jag gymnasielärare i engelska, arbetade som skolledare och bitade en rektor på en grundskola i Kingian provins innan jag kom till Sverige. Mina föräldrar och syskon skulle emigrera till USA efter orderly departure program. Som gäller på de sundarte tjänstemän som suttit i fängelse eller i inskolningsläget efter kommunister tog över makten 1975. Men min familj fick en chans att komma till Sverige som familjåterförening. Jag ska berätta mer om min resa till Sverige i det andra program. Häng med! Men här, när du kom till Värnamo, vad hände då? Svenska är mitt femte språk och jag klarade mig SFI. Femte språk? Mm. Vilka språk kan du? Ja, modersmål, vedamistiska, engelska, franska skolan och en dialekt är kinesiska, chowtonesiska. När jag jobbade som guvernant hos en kinesiska familj fick jag lära mig chowtonesiska och mina elever. Och till detta skulle du nu lägga svenska språket. Ja, det, det är grunden till den. Då femte språk, fem månader, det är lätt att komma ihåg siffra fem. Sedan läste jag mitt sjätte språk tyska och många andra ämnen på konvux. Jag läste också kurs på Folkhögskolan för kompetens för universitetsutbildning.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 Le Chie och jag möttes i ett integrationsprojekt, Värnamo internationella radio, som varade under ett år. Och vi såg redan då värdet av att så många vietnameser på kort tid fick nys om programmet, lyssnade och relaterade. Och nu, Le Chie, berätta. I Sverige finns det inget radioprogram på vietnamesiska. Sveriges radio har inget. Så vi vet finns det inte heller någon svenska podd om Vietnam, så vi vill starta en podd om detta. Och vad kommer podden att handla om? Vi vill spegla vietnamismöten med den svenska kulturen. Vi vill spegla lämnasförhållanden i Vietnam och livet, vänfärden som finns i Sverige. Vi vill tala om fakta, om känslor och attityder och om åsikter på ett artiskt sätt. Då det är något av trendbrott att tala om vad man egentligen tycker är inte så vanligt i den vietnamesiska kulturen. Mm. Och vi kommer att bjuda in gäster för att spegla livsöden med deras svårigheter och möjligheter. Läschi, hur många vietnameser finns det i Sverige? Cirka 20-30 000 i Sverige- men det finns många just i vårt område, Värnamortrakten, med Gnorsjö, Anderstorp och Gislaver och i Junby också. Cirka 2 personer kanske. Och detta är alltså området som är känd för andan, Och det är just vietnameser som under de senaste decennierna har varit en enormt viktig arbetskraftsresurs för industrin här. Så är det ju många som slagit sig ner i de större städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö.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 Och som signatur till vår podd har vi valt vietnamesisk folkmusik. Vad är det för slagsinstrument som används? Dangtan är en vietnamesiska syttra. Den har en sklanglåda av träd och stäng av stål. Strängarna är traditionellt 16 stycken, men de kan vara fler. Ungefär mitt på varje stäng sitter ett flyttbart stall.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 Ja, det räckte att lyssna några sekunder in på låten så gav du mig en helt ny aha-upplevelse. Den här folkmusiken återspeglar de tre delarna av Vietnam, Nord, Mellestad och sy Vietnam. Och vad karaktäriserar då de olika delarna i folkmusiken? I Nord-Vietnam de det med klassen liv. Mera hårt och stramt, i Mellanstad-delen musiken är den en mer kunglig majestätiska karaktär. Och i syd är mer kulturen som återspeglas, Rim och Ramsa, eller Mellanstad-delen som opera och södra med om musiksteater. Ja, den musiken kommer ni att få höra mer av i våra program framöver.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 I den här podd Vietnam i Sverige kommer vi att publicera ett nytt avsnitt ungefär varandra vecka under våren. Så nästa gång talar vi om det vietnamesiska nyåret. Så till sist följer en sammanfattning på vietnamesiska. Tang dig att du lyssnar på den här programmet, lyssnar på podcaster, är liknande som att på radio, men enkelt och bekvämt, i form av filer med ljud. De som lyssnar på som Nếu có tải về app trong mobile, iPad hoặc máy vi tính hay là máy nghe MP3. Tôi tên Trần Thị Lệ Chi ở Thụy Điển được 30 năm. Tôi cùng Anne Marie Vi Bay lập post này với chủ ý nêu lên nếp sống văn hóa phong tục tập quán ở Việt Nam và Thụy Điển. Xuất lược về bản thân tôi, Lệ Chi tốt nghiệp Đại học Sư phạm là giáo viên cấp 3 môn tiếng Anh, hiệu phó trường Minh Lương trước khi đến Thụy Điển. Hiện nay là thông dịch viên và giáo viên mẫu ngữ tiếng Việt ở Vanamu.